Jóval tovább tartott. A lépcső, amelyet elfeledett, régporladó kezek húztak a szobor belsejébe, valóban több helyen megsérült. A két fogoly ezekhez érve csak azt érezte, hogy hirtelen inogni kezd lábuk alatt a vékonyk a fény Aztán hirtelen eltűnik. Eltűnik előlük minden fogolcó. Amikor aztán a harmadik megroncsolódott szakaszhoz értek, már ki sem tudták tapogatni, hol folytatódik felettük a lépcső. Ugranom kell, sóhajtott a Kán margáre. Megvesztél. És a legalább tízölni rész hiányzik. Anoma valószínűleg vállat vont, de őrperő a sötétben csak szintele hangjából hallhatta ki a megrendíthetetlen nyugalmat. Akkor nagyon zuhanom, testvér. Jó, akkor előbb ugorj te. Válasz helyett Kán Morgáre habozás nélkül elrubaszkodott, és belevetette magát a szirupos, izzadó semmibe. Eszelős, mormogta normogta őrpörő, és követte. Valaki nagyon kedvelhette őket odafenn a namádok és a delebátott lakósivatagi törzsek istenei közül, mert éppen csak elcsípték a fémkorlát csüngő darabját. Azt azonban nem sejtették, hogy sem ez lesz a legnehezebb megpróbáltatásuk, még eljutnak a szobor fejéhez. Valahol Tájusz derék magasságánál járhattak, amikor halvány derengés mondta be beizzadt testüket. A csillagok fénye volt. Az idegen istenség jókor jókora darab hiányzott. Alulról nem lehetett látni. A tógaráncai és bal balkeze éppen eltakarták. Ha folytatni akarták útjukat, egy olyan acélkérgen kellett felkapaszkodniuk, mely meredeken kifelé szélesedett. Ánmorgára kihajolt a résen, s összehozott szemöldökkel méregette az irdatlan mélységben csendesen ringó hajókat Korellapolis Mit Mitagadás, fenséges látvány volt, s bár a nomád megjárta már az Ugor birodalom legendás, égbe fagyott csillagpalotáját is, ahol egy egész város aludta háborítatlan álmát a jégben, ehhez a látványhoz mégsem tudta hasonlítani. Amerre a szem ellátott, a partmenti szigetvilág hófehér szirtje is csillogtak, kiemelkedve a vizen millió gyöngyszemet ragyogó tengerszönyegből. A nomád megrendülten állt a magasban. Szeretett volna minél inkább a feladatra összpontosítani, különösen most, hogy szinte lehetetlenné vált a továbbhaladásuk. Menjünk, mondta Dele bátinak, aki szuszogva bámolt lefelé. Hogy az időnk? Kimáztak, és roppant óvatosan kapaszkodni kezdtek a szobor külső burkán. Fittyet hányva a földanya vonzásának a természet legőség törvényének. Őrpörő nem emlékezett, mikor jutottak túl a hajmeresztő szakaszon, a képek összemosottak a szeme előtt. Egyszer csak azon kapta magát, hogy ismét a lépcső meredek fokait hágják a szűk, levegőtlen és szurok fekete kürtőben. Aztán megint csillagfényben kapaszkodtak, de az már az idegen istenség dús kibomló acélhajánál lehetett, mert nem sokára felértek végre, Taiusz homlok abroncsáig, melynek közepén egy bejárat nyílt. Kánmorgáre sokat mondó a Delebátira pillantott, aztán bemászott az ajtón. Úgy érezték, a világ tetejére jutottak fel.